Na hii unendaya kusikiza ni idhaa ya kiswahili ya ilidi usangania tunatangaza kutoka hapa jijini bujumbura. Karibu kuifuata tarifa ya habari ya mchana waleo tunayo anza kwa mutasari wake. Hatua ya wizara ya ilimu ya kusitisha utowaji mitiani ya pamoja kwa shule zinazo karibiana apokiwa vima na wazazi. Bathi ya barabara za jijila bujumbura za kumbwa na giza majila ya usiku kuku wapitanji ya wakiwa na wasiwasi kwa waharifu wa, wa inamoja ama nyingine wanaweza kuwa shambulia na katika habari za kima taifa GUTELES apewa muhula wapili kama katibu mkuu shirika la umoja wa mataifa UN kuna haya bila shaka na mengine mpenzi msikizaji mitambu inaungozwa na ilike uimana hapa studio miso maji wako ni mimi romwade niyo ya bifuze lejo isanganiru ni kiboko yao Habari kamili. Bitha zizo tumiwa tangu zamani katika sekta tano za kibiyashara kukiwemo sekta ya mawasiriyano na uchukuzi kwenye soko hulia barani Afrika hazita badirishwa lakini nchi mwanachama zinaweza kuungiza urodha kulingana na kiwango cha uzarishaji wake muusika wa biashara katika wizara ya biashara. Amebainisha hayo jumatano hii katika walisha ya sikutatu inafanyika jijini gitega walisha ilio andaliwa na wizara hiyo kwa wa sekta tofauti za kibiashara. Unezime ni kula animesima kwamba lengo kuni kutathumini bitha wanazo weza kuongeza kwenye orodha walio kwa uh, nayo. Na bathi ya madeliver wa magari ya uchukuzi kutoka burundi kwenda nchini giamuhuli ya kidemokrasia ya Kongo wakituo kilichopo katika soko la Bujumbura city market marufu kwa sioni wanaomba sirikali kupunguza ada ya sampuli za vipimu vya virusi vya corona pamoja na cheti kinato thibitisha kuwa mtu hana ugonjwa huo wanaeza kuwa hata kama mpaka wagatumba umefunguliwa hakuna mzunguko wa watu Maana pesa wanazo takia kulipa zinayerezwa kuwa nyingi. Laia wa Burundi ya natakia kulipa 15,000. Sarafu za Burundi na mgeni dola za kimarekani 30. Cheti anachopewa kinafikia mwisho wake ndani ya saa 20 netu wa skrize. Maisha po kutu Burundi hamisha kukua mazito hamisha magumu, magumu na hamisha kukua magumu kutokana na hali ya ugonjwa wa korona mbao umivuma. Sasa kutokana na gisi tena inchi tena haina ile muingiliano tena. Asa tukizema katika mpaka wa hapa jirani kutu Kongo. Watu serikali asima kwambe mifungua mipaka. Na mipaka inye mifungulua lakini hatujaona manufaa yote katika inchi. Sababu wata mvuma wa inchi ya vizuri. Kutoka pesa hamna Raya tunalia kutoka na matatizo ya inchi mrundi kifuka Kongo kwenye mpaka wa Kongo unaomba ni dola 5 lakini mkongomani kiingia kwetu sisi sisi waurundi, wa urundi tunawaomba wa kongomani dola 30 Asa ukija kutizama kuna kwa ugumu flanti na dola kongomani kuingia tena na ukishatia dola 30 waratua siku ndogo sana za kongomani kukaa Tunomba tunaomba serikali iregeze kamba kabisa kwa ile kama madereva tunalia sana kwa kutufungulia mpaka ndio wale mituambia kwamba wametufungulia mpaka lakini bado sisi wa dogo, tu aishi vipi ukisha ambeso ni lipe le 30 dollar sio kilomtonjoi kunaleu l'opportunité aku ilipa onaskia ndio tulomba kwa wakubwa watufikirie tena marapili. pili tujaribu wa tupunguzie hiyo hela angalau watupunguzie hela kidogo na sisi wengine tupate kazi Gisia kuhilisha watoto gistu le bisiklet tulosikia maana yake ukilipe le 30 dollar unaenda tono kitoka unalipa sasa ile ndio inakuwa nguvu kwetu inakuwa shida kwetu kwa sisi ambaye tunafanya hiyo kazi ya kubeba mtu ambaye hana hiyo uwezo wa hiyo pesa kila muda. E, Ndio tungependa kwamba wakubwa tusikilie kweli mawalalamiko yetu, wajaribu kupunguza bei. Itakuwa ni chapa moyo maana sana, ni jambo ya muhimu sana. Naam, hao ni madireva kutoka kituo kilichopo katika soko uh, maarufu kwa sioni soko linaro linaloitwa Bujumbura City Market. Na kupea na tarifa kuhusu nishati nchini Burundi ni moja mwa maudhu ya makubaliano ya miaka mitano ya lio saidiwa jumatano hii kati ya chuo kikucha Burundi na tasisi ya usimamizi wa sekta maji na nishati. Bartazal Nganikie ongozo wa tasisi hiyo hamefamisha kuwa makubaliano hayo atasaidia kuendeleza sekta ya nishati nchini Burundi. Na shuhuliza kujiandalia kulisha mifugo zizi ni hazijapiga hatu wa tarafani mugamba mukowani buruli. E, shiria ambaye tatekeza tangu mwezi oktoba kama ilivyo pangwa na serikali Wafugaji walio na radio isanganilo. Wanaramika kuwa hawatapata pata tetna pesa za kukithi maitaji yao. walizokuwa kuwa wakipata mara bada ya kuuza mnyama mmoja. Mbali na kutajia ukosifu wa dawa na waganga wa mifugo Wanaomba serikali ya Burundi kutathmini kinacho Weza kusaidia raia wakati watakapokuwa kuwa hawana kitu Cha kuuza ili wapate mahitaji muhimu Punde tunangerea na tarifa yetu Isangani hatua ya wizara ya elimu ya kusitisha zoea kufanya mitihani inayofanana kwa shule zinazokaribiana imekaribishwa vema na wazazi David Ninganza mmoja wao anatetea hatua hiyo kwamba inazingatia sheria na kutatua changamoto zilizotokea katika mihula miwili iliyopita kwa upande wake viongozi wa shule wanastahili kufanya juhudi ili kutekeleza kikamilifu hatua hiyo tumusikilize Ana tafsiriwa na Etienne Maany Nakiza ningi hatua hiyo inakuja kuwapa tena haki zao wanafunzi pamoja na mwalimu mtaaruma naweza kusema hatua hiyo inakuja kurudisha uhusiano na wanafunzi pia hatua wa hiyo inakuja kutusaidia sisi wazazi kwa sababu hata wanafunzi ambao wanasoma katika shule bora tuko tunaona akili yao hupunguka hali wanayechangia na wanafunzi ambao wanasoma katika shule za kawaida tunafurahi Hiyo, kwa sababu inafuata sheria, lakini, pamoja na hayo, tunaomba viongozi wajiandaye virivyo, wapange vizuri latiba ya mitihani. Inaotarajiwa kufanyika munamu siku chache. Wasibadilishe latiba hiyo, aida, hari hiyo, kuleta changamoto fulani. Kwa sababu, kuna wazazi walikua naripa furanga za kuanda mitihani inawezekana pia viongozi walikuwa wanatoa fedha za kuandaa mitihani katika kaunti za shule na kuna zingine shule zilikuwa zimeandaliwa na zikatumia uwezo kwa hiyo itakuwa jambo jema iwapo watafanya mkutano wa kutathmini uwezo uliokuwa unatumiwa katika shule hizo na uwezo huo urudishwe kwa sababu hali hiyo ilikuwa inakela wazazi ambao walikuwa wanatozwa faranga za kuandaa mitihani faranga mbazo zilikuwa zinatarajiwa kulipwa na shule wakati ule watoto wanafota maswali ya mwalimu wakifikiri ni maswali ambayo aliuliza na kiliyopita katika mitihani yake lakini kwa sasa shule ndizo shule ndizo zinapanga mitihani lakini hatua inaambatana na zingine kwa hiyo waziri na viongozi wa idara ya elimu pangazi ya mkoa wataweza kutoa hatua zingine za kikinga ili hali hiyo isiharibishe tena juu kuna nafasi mbalimbali wa tanza mitihani Ijuma baada ya siku mbili tu kwa hiyo inatakiwa warimu wafanye kazi kubwa ili hali iwe shwari katika kipindi hicho lakini bora shughuli hizo zikawie kwa sababu hatua hiyo inakuja kusaidia nchi wazazi pamoja na wanafunzi inakuja kuwapa pia walimu haki yao nije kufasha gihugu nije kufasha bavyeyi nije kufasha bana ni abigisha kukiv na David Ninganza mmoja mwa Kuna tanda giza kwenye baadhi ya barabara za jiji la Abuja wakati jua uh, wakati wa jua kutwa. Barabara radio na television isanganilo ilizo temelea jumatatu usiku kama vile barabara marufu Merkiru Ndadae ukitoka jijini kati hadi kwenye kiwanda cha kutengeneza vinywaji Brarudi. Barabara inayo pita mbele ya majengo ya bunge na hata barabara ili ubatizo wa mwezi gisabo hazinataa zinazo angazia watumiaji wake. Laia wanaramika wakisema kuwa wezi na wahalifu wanatumia giza hilo kutekileza uhalifu. Hayo na jiri wakati barabara za bathi ya mitaa kama vile nyakabiga zinaangaziwa kwa juhudi za raya wa kazi wake. Moize Misago na Meng Zaidi. Kwa ribika kwa taza barabara ni ndicho chanzo cha giza ambalo na jiri katika bathi ya barabara za jijela bujumbura Kwenye barabara iliwe batizo wa Ndadae, hadi kwenye kiwanda brarudi hakuna ta hata moja ambalo nafanya kazi ispokuwa taza kiwanda hicho ambazo zimewekwa kwenye kuta Okitokea kwenye kiwanda metalusa hadi maeneo ya shanike tambili peke ndizo zinawaka Kwenye barabara inaolekea kwenye wanja wandege wa bujumbura kando na kiwanda savon Noord ambazo zimetungi kwa kwenye kuta za makawe ya zamani ya bini ndizo zinaangazia barabarani ama semu nyingine kuna mulikiwa na taza gari ambazo zinapita barabarani majira ya usiku halini kama hiyo hata kwenye barabara iliubatizwa mwambuta inapita mbele ajengo la bunge la taifa giza limita wala barabarani kutokana na kwaribika kwa ta zinastahili kuangazia angazia wana nchi baitha raia wanaweshi kando na barabara hiyo wanasema kuja wana khu Hufu ya wezi kutokana na giza hilo Unapofika kwenye barabara ngezi gisabo Daima giza limetanda Lakini hata hivyo mtani ya kabiga kwenye barabara alami Inawepita mtani humo kuna tazi na barabarani Ta ambazo ziliwekwa kwa utashi wa wananchi wa mtaa huo wananchi wa mtaa Nyakabiga wanasema kuridhishwa na taa hizo na kusema kuwa yanachangia katika kupiga vita wezi wananchi hao walibuni mfumo wa ulinzi wa taa hizo ili zisibiwe na wezi taa hizo za mtaa Nyakabiga ni kiigizo kwani kunakopatikana taa kuangazia barabarani maendeleo yanafata habari za kimataifa na baraza la usalama la umoja wa mataifa limemoidhinisha Antonio Guterles kuhudumu kwa muhura wa pili huku tatuzi wa migogoro ukitarajua kuwa kipa umbele chaki katika uongozi wa shirika hilo la kimataifa. Kuringana na shirika la habari la ujirumani DW Guterles mwenye umuri wa miaka Sabina Miwiri ambaye ni waziri mkuwa zamani wa udeno. Amekuwa usukani tangu mwaka lufumbiri kuminasaba na hakukabiliwa na ushindani katika kuwania muhura mwingine Karibu watu wengine kumi pia walitaka wadhifa huo lakini hawakuwa wagumbe ya rasmi Kwa sababu hakuna uh, yeyote kati ya mataifa 193 wanachama wa umoja mataifa alie wa idhinisha na Yoweri Museveni wa Uganda ametangaza baraza laki la mawaziri katika serikali yake ya muhula wa sita kulingana na shirika la Habari la Ujerumani DW Museveni amewaweka wanawake kwenye nafasi nyeti ikiwe zile za makamu wa raisi. pamoja na waziri mkuu na waziri mkuu huku mke Janet akibaki kwenye wadhifa wa waziri wa elimu dikilinganisha na baraza yake ya awali eh, Museveni Ameteuliwa idadi kubwa ya wanawake na kuawaacha nje mawaziri wengi walio kuwa katika baraza lake liliokuwa katika serikali ya uhura wa 5 aidha mkuu majeshi General David Mohozi ameteuliwa kwenye nafasi ya waziri wa ya waziri wa masuala ya ndani ikimaanisha kuwa amili mkuu wa majeshi General Mustevin atajaza na fasi yake kwa kumteua generali mwingine. Mwisho wa tarifa ya habari ya mchana waleo. Shukarani kwa wei kunitega sike utangu mwanzo hadi mwisho. Shukarani pia kwa fundi mitambo ilike uimana. Alie ni wezeisha popote ulipo kutoka studio za redisanganilo mimi ni mwade ni <muchasana>